פרק ס"ח למנצח לדוד מזמור שיר. יקום אלוהים יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. כהנדוף עשן תמדוף, כהימס דונג מפני אש, יאבדו רשעים מפני אלוהים. וצדיקים ישמחו יאלצו לפני אלוהים, ויסיסו בשמחה. שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות, ביה שמו, ועילזו לפניו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קדשו. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך שוררים שכנו צחיחה. אלוהים, בצאתך לפני עמך, בצעדך וישימון סלע. ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני, מפני אלוהים, אלוהי ישראל. גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה, אתה חוננת. חייתך יא שבובה, תכין בטובתך לעני אלוהים. אדוני יתן עומר המבשרות צבא רב. מלכי צבאות ידודון, ידודון, ענבת בית, תחלק שלל. אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה, נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. בפרס שדי מלכים בה, תשלג בצלמון. הר אלוהים הרבשן, הר גבנונים הרבשן. למה תרצדון הרים גבנונים, ההר חמד אלוהים לשבטו. אף אדוני ישכון לנצח. רכב אלוהים, ריבותיים, אלפי שנאן, אדוני ום, סיני בקודש. עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, ואף שוררים לשכון, יא אלוהים. ברוך אדוני, יום-יום יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. האל לנו, אל למושעות.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 גער חיית קנה עדת אבירים, בעגלי עמים, מתרפס ברצי חשף, ביזר עמים קרבות יחפצו. יאתיו חשמנים מיני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים. ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוני סלע. לרוכב בשמי שמי קדם, הן ייתן בקולו קול עוז. תנו עוז לאלוהים. על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. נורה אלוהים ממקדשך. אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוהים.